Андрусь, а за ним Матій радісно обняли Бенедя як брата. Наші побратими так були заняті собою і своїми думками, що й не чули, як хтось закалатав усіняні двері, отворів їх легким скрипом і ввійшов до сіней. Аж коли рипнули й хатні двері, і новий гість станув на порозі хати, тоді побачили його. Це був високий, рудий, пейсатий жит з недобрим позором сивих очей і з недобрим виразом на піганисті млиці, хоч та й лице в ній хвилі трохи роз'яснене було якоюсь зловіщою радістю. «Дай Боже!» – муркнув жит, припіднявши дрібку капелюх на голові. «Дай Боже!» – відповів матій, котрому якось недобре зробилося на вид нового гостя бо той новий гість то був його найбільший ворог мортко наставник при кошарах у германа гольдкремера Матій немало здивувався, чого хоче Мортко тепер, в таку пізню добу, в його хаті, але привичне нашим людям пошанування для кожного входячого в хату казало Матієві скрити в глибині душі свою ненависть і всі відживаючи на вид Мортка болючі споминки. Він привітав жида холодно-чемним видом. Сідайте, Мортко. Мортко кивнув головою і сів. «Що там чувати, що так пізно гостете до нас?» «А що ж би? Все добре чувати», – відповів з злорадним усміхом Мортко, а по хвилі додав. «Був у вас нині возний з суду?» Матій здригнув при слові «суд» немов уколотий. «Ні, ледве видушив він, чуючи щось недоброго, не був». Ну, то, певно, завтра буде. У мене був нині. Ну, і що ж там вам приніс нового? спитав Матій, тремтячи всім тілом. Наша справа скінчена. Скінчена. Так. І так скінчена, як я вам казав. Бо пощо то було вам мішатися до чогось, що вас не обходить? Не обходить? скрикнув болісно Матій. Жидесь його мені не говори, бо хоч ти й в моїй хаті, але знаєш, чоловік не святий. Ну, ну, відказав Мортко, не маєте за що гніватися. Я не то хотів сказати. Я хотів лише сказати, що ви задарма на мене вергли підерження, підозріння, і що я в тій справі Бог свідок нічого не винен. Сам прокуратор у самбурі того признав і сказав, що проти мене нема ніякого доказу то він не може мене оскаржити за ту річ, що ви на мене звалили. Впився небіщик півторак, упав у яму. Що ж я тому винен?» При тих словах Матій, мов оглушений ударом довбні, понурив голову і не міг сказати ані слова. «Пропало, пропало!» Шептало, шипіло, вертіло щось в його голові. Погиб чоловік, та й слід по нім застив, а той тій хвилі Андрусь Басараб, що досі мовчки слухав усеї тої розмови, звернувся сам до жида. «Що це за справа така, Мортко? Яку ви справу маєте з Матієм? А нащо що вам то знати?» – відповів уразливо Мортко. «Вже ти не питай, нащо мені то знати?» – відказав Андрусь. «Але тобі? Що тобі шкодить сказати?» «Та шкодити не шкодить, але...» Жит поглядів на Андруся пильно, немов боявся нажити собі в нім нового ворога. «Говориш, коли не шкодить», – сказав Андрусь і став над мордком, мов чорт, над грішною душею. «Та що тут говорити? Пуста справа. Пустий гешев в годі. Тями ти, от уже два роки тому з ями видобули кості чоловіка. По персню пізнали, що то був Іван Півторак». Чоловік тої півторачки, що то та хата є її. Він перед роком десь був пропав. Ну, а Матіїві відкис лізло в голову, що я щось тому винен. Що він впав в яму, та й ту ж на мене подавали до суду. Він гадав, що мене зараз озьмуть та й повісять. Коли би то в суді, та не те. Скажеш, кого вперед докажи. А ту як можна доказати? Як можна? Ну, але Богу дякувати вже справа скінчилася. Слухайте, Матію, я ще раз скажу, що вам було в то, то вдаватися та тратитися на процес. А тепер, коли сте програли, забудьте усім і будьмо собі знов добрі, як перед тим. Ну, подай руку, старий. Жит простягнув Матієві руку. Я тобі, скрикнув Матій, я мав би свою руку класти в ту ту руку, що мого Іванчика з освіту зігнала. Ні, не діждеш того. Ну, вийдете, сказав жид, обертаючись до Андруся. Він усе своє. Слухайте, Матію, ви собі з такого біду дайте спокій, бо тепер, коли суд сказав, що я не винен, ніхто мені того не сміє казати. Тепер я вас можу скаржити за образу. Ну, скар, скар. скрикнув Матій. На й мене повісять, що мали тебе повісити. А я, хоч би й десять судів не знайти, що казало, все буду своє, що ніхто інший, тільки ти пхнув Івана в яму. Та годі. А тепер іди мені з хати, бо як ми терпцю не стане, то готово, що неладне може бути між нами. Мортко стис плечима і пішов, але в дверях ще раз обернувся. Поглянув з погордою на Матія і сказав, дурний гой, він гадав, що мені що зробить процесом, а то би треба не так рано вставати, щоби мені що зробити. І з тими словами Мортко пішов, а Матій усе ще сидів на припічку, блідий, розбитий, тремтячий, сидів без мислі і руху. А в голові його, мов, плинове колесо, Торохтіло одно темне, пусте, холодне слово. Пропало, пропало, пропало. Андрусь Басара приступив до нього І положив свою дужу долоню на його плече. «Побратиме Матію». Матій підвів очі і поглянув на нього, мов, потопаючий. «Що це за справа така? Що за процес?» Чому ми досі нічого нім не знали? Ех, пропало, все пропало, відказав Матій. Що тепер говорити о тім? Ні, ти розповіч тобі самому легше буде. Ой, вже буде мені легше, сказав Матій. Пропало та й годі. Та хто ще знає, чи пропало, вмішався Бенедьо. Адже не раз можна раз програний процес зачати другий раз і виграти. А ту ще як той жит казав, і зовсім так зле не є. Адже у вас процесів в суді не був, а тільки прокуратор узнав, що доказів нема, кілько треба для оскарження. Значиться, якби докази були, то й оскарження буде. Лице Матія прояснилося трохи при тих словах. «Чи так?» – спитав він, простуючись. Але якась важка думка живо знову насіла на нього і придавила додолу. «Ні, ні, ні, нема що й говорити», – сказав він. «Сяк чи так? А все пропало. Три роки минуло. Де я тепер возьму ліпших доказів? Годі, годі й думати о тім». І він закрив лице руками а з очей його полились гарячі наболені сльози і потекли поміж пальцями і закапали на землю. Бенедіо й Андрюсь побачили, що нині годі з ним далі говорити. Удар був надто сильний і наглий, і підтяв усю його твердість. Тож Андрюсь мовчки стиснув Бенедіо руку, взяв капелюх і тихо вийшов. Бенедю також тихо розібрався і ліг на лаві на своїм петику. А матій сидів на припічку, мов помертвілий, мов з каменя витесаний. Нафтова лампочка блідо й чимраз блідіше меркотіла на комені. По кутах хатини стояли стоубори сумерку, немовждучи тільки хвилі загаснення лампи, щоб гулькнути з котів на хату, придавити і прикрити собою все згори донизу. Бенедю скоро тільки ліг, так в тій же хвилі під тиском тисячних сильних вражень того дня заснув мертвецьким сном. Уже минула північ, загасла лампа, під залягла хатину, а Матій все ще сидів на припічку з лицем закритим долонями, без руху, без слова, без думки, чуючи в серці тільки страшний біль, велику пустоту й немов якусь свіжу ще рану, завдану тою думкою, що і в судах уже нема правди для бідного робітника». Аж геть над раном сон переміг втомлене тіло, голова його схилилася додолу, руки опали безвладно, і лягши на голий припічок, Матій заснув на годиночку, поки не роздалось по всім Бориславі ранішнє калатання та дзвонення, скликаючи робочий люд до праці.